<تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم تلي بانو دو الفلامو بحث منشورو كدو تقسيم دو الفلامو شيرم به دو قسمه حرفي الاسمي مدح اسمی تعریف شیو د حرفی تعریف هم شیو به دو قسمه باندې زاید او غیر زاید به زاید په دو قسمه باندې لازم غیر لازم به هر واحد په دو قسمه باندې عووزی غیر عووزی ټول څلور اقسام د الف لام حرفی زاید جل شیو وصل الفلام حرفي غير زائد في صلور دي ها حرفي زائدو كنا نو الفلام حرفي غير زائد في صلور دي جنشي استغراقي عهد خارجي عهد ذهني صلور قسمه شو, شو؟ يو جنسي ذويم استغرافي درم عهد خارجي سره رم عهد ذهني الف لام جنسي اغه ته ویلکی کی په هر کې کی اشاره کیه ماهیت د یوشتا ته کیه قته نظر د افرادنا قطنظر ده افرادونا افراد تبکی سو اشاره و غیره نوی لکا ار رجل خیر من المرأتی ار رجل خیر من المرأتی دل تفا ار رجل کی علی فلام جنسی دی علی اشاره ده ماهید رجل دا ما هي الدرجل بهتر ده ما هي الدرجل خذنا ما تشده نوع من بني ادم نوع من بني من حد الصغير الى حد الكبير كذا نوع ذا ده بني ادم نا تجاوز که ده ماشونوال ده حدنا لیوالی حد تا کبر حد ده لیوال ترسیش او برمان پوش استغراقی استغراق استغراقی استغراق استغراق ده وطره ده استغراق نه او استغراق و لیکی گی احاته یا را خپل لیکي یا نو است ا دې پلان مستغراق دي ته وایي چې پاهي کې اشاره وي اګه سوي اشاره وی ماهیت د یو شته خب زیمن د تحقق د ټول افراد کې پس زمند د تحقق ټول افراد کې ټول افراد پس زمند با ته شی ماهیت اشاره وی لَكَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي الانسان... خُسرُ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسرُ اِنَّ الْإِنسَانَ كَ الْإِنسَانَ دِي برمانی پئی طول افراد د انسان فَ خُسران کے دے طواان کے دے اَلِفْلَامِ عَهْدِ خَارِجِي هَغِتَوَائِي چ په هرې کې اشاروي ماهیت د یو شته په ذهن د په زمن د یو فرد کې په زمن د تحقیق د یو فرد کې چې هغه به ماحودی په مبن د متقلم او د مخاطب دواړو کې خبرماني ورسې کنام الف لام اهدي خارجي ارته و ایدی <Gal> په هغه کې اشاره وی ماهیت د یوشیت پنځمن د تحقق د جمیع افراد کې زیمن د تحقق د یو فرد کې پنځمن د تحقق د یو فرد کې چې په هغه و ماحود وی مابین د متکلم او د مخاطب داړو کې لکف عصا فرعون الرسولنا طاعص دراون الرسول الرسول کې دې بلنه اهد خارج دي او ماهو تن حضرت موسی الرسول صلوات و او بلنه اهد زه نه اغه توای کې اشاره وي زیمن موند په تا د یو فرد کې خدای یو فرد او ماजूद وی په ذهن د متکلم کې فقټ په ذهن د متکلم کې فقټ ماजूद دغه مخاطب نشي صرف متکلم نکدا قول الله تبارک وتعالى شو چې اني اخاف اي ياكله الذئبه اني اخاف اي ياكله الذئبه الذئبه کې الف عهد ذهني دي خبرمانه بي yeah. دا ضرور قسمه الف شو موس په هر واحد باندې یو یو سوال وريدي هر یو باندې yeah, سوال سوال سوال دا وريديږي ته ف الرجل خير من المراتيكي الف لام استغراقي عهد خارجي عهد ذهني ولنسيكي جلتا ريپلا مجينسي دي خبر ما نه پېداسو سوال؟, سوال ما نه پوښوي سوال دا جفا الرجل خیر من کی دی الرجل خير من المرأتي کې دی الف لام استغراقي عهد خارجي او عهد ذهني ولنسيكي جواب دا ده استخراج کی اشاروی ماہیت دشتا ماحید دشتا استخراجی اشارے ماہیت دشتا اشاروی کنه وی ا بلکہ اشاروی ماہیت دشتا خو په زمنده افراد کي خلنده کنه نه افراد چې ته لی پلان مستخراجی شنو معنا افراد د سړی دا بهتر دي د افراد خزونه تمانه سي نه ده زګه چې ډېر افراد د خزونه د بهتر دي د افرادو د سرونه نقاش رضی الله تعالی تنهره واخلي مریم را واخلی علی السلام نور را واخلي په دې وجه نه علی فلامی اسکی غرافي نسجه کیږي لکه چې پې کې افراد مقصد او الف لام عهد خارجي زكن سيكيجي چه عهد خارجي اغ سبق ماهود واړي لپلامه عهد خارجي سبق ماهود واړي او دلته ماهود مخ کې نشته به او الف لام عهد زهني زكن سيكيجي چه الرجل مفتدا ده الرجل مبتدا او مبتدا معرفوي او الف لام الذهني فقوت نكريكي الف لام الذهني فقوت نكريكي نوك الرجل كي نو ادبلامه كأ الذهني شي لازم, لازم او نكارهت دمبتدا فدو دي وجنف الرجلوكي الفلام استغراقي عهد خارجي و عهد ذهني نسعيكي سبقان بوش نجي سواد فإن الإنسان مفي خسركي الفلام جنسي عهد خارجي عهد ذهني و نسعيكي سبقان جواب دالين كيفا اله <البلاع> پلمی جن سو کې اشاروي ماهيت ته څه وی دا ماهيت <محیت> اشاروي ماهيت او ماهيت ته نسبته د خسران نسې کې ماهيت ته نسبته د خسران نسې کې ځکه افراد ته خسران دی ماهيت ته خسران کې نیوي نه نو نسبته خسران ماهيت نسئ کې خبره واه د او الفلا معهد خارجي زګنسئ کېږي الفلا معهد خارجي زګنسئ کېږي چې یو کوم ماحود واري مخکي سم کوم ماحود واري وغه بین دویم بعده ب چدل تا ال اغره ده شه اغره ده استثناء ده أو استثناء متعدد نږي استثناء متعدد استثناء متعدد نږي او الف لام معهد کی اشاره کیږي واحد تا الف لام احد خارجيه زګنه سږي کی د موجدذا چدد الا للذين امنو استثناء غلا او استثناء متعدد نه نږي نه د واحد نه او اې بل خارجی دا د پارسره دې د اشاره کې واحد د کې او اې بل مې عہد ذهني زکه نسې کې یعنی بل مې عہد ذهني زکه نسې کې چې فإِنَّ الْإِنْسَانَ كَإِنْسٍ اسْمُ الذِّ نِّ اسْمُ د إِنَّ د او اسْمُ د إِنَّ په حقیقت کې مبتدا حقیقت کې موبتدا او مبتدا معرفت کاروي او دلته انسان چې کوم اړ پلان یې د زهني په قوت باندې کېري کېني تر لازمیږي به نکارت د مبتدا هو دا باطله سوال ور دی چې فعا <سؤال> سافرعو الرسول <سؤال> د کې الافلام الاستغراقي الافلام الجنسي او الافلام عهد الذهني والنسيجي خبره الناس تقول انا قال الافلام من قال <تصفيق> <تصفيق> السؤال وارد يجي بده يكري الافلام الجنسي استغراقي او عهد خارجي <تصفيق> الذهني والنسيجي جواب دارنا بعد دا چې کله ال افلامي جنس شي ال افلامي جنسي نو په ال افلامي جنسي کې اشاره وي ماهیت ته توین ماهیت نظر د افرادونه نو مانابد از شي چې فرعون نه فرمانی وکړه د ماهیت د پیغمبر نه سن خبره نه او عصیانه فرمانی داغه ماهیت نه نگی نفرمانی او عصیان دا د دا ماهیت نه نگی د افراد نه نگی خبر معنی پیدا شه او الف استغراقی که چیر شي نبه و معنا دار شي چې فراون د ټولو پیغمبرانو عصیان او نفرمانی کوي وا فراون در طولو انبیا و پیغمبران نا عسیان و نا فرمانی کلوا حالان که آغا زمانه که خطول پیغمبران نو خیلو کنو مختصر زمانه و مصار صلاط و السلام اینا فرمانی کلوا او الیفلام عهدی ذهنی ذکن سای که گی چه الیفلام عهدی ذهنی ذکن سای که گی تفاقی که اشاره وی یا فرطا ایچاری بی ماهیت تا خوچی پا زیمن دو یو پر کیوه او پر دو ماهود بی پا ماه بین دو چاکی؟ پا ماه زیهن دو متقلیم کی او دم تا داب هم په زیهن د متقلیم کې او په زیهن د مخاطف کې نوزک علیف لام عهدی نسیجی سوا و دا خیر اصحا اخباری ترازکو چی پا ایا کوله زيبو کې الالفنامه <سؤال> <سؤال> دې زه هی د نور د ریواردو ونې صحیح کې او ما سواکو به بحث د تاکو غواړم کې به بحث به